Tizenötödik fejezet 24 órája először érezte valamelyest nyugodtnak magát Morris Spencer. Mindent megtett, amit meg lehetett tenni. Az emberek és a felszerelés már útban voltak Port Royce felé. Szerencséje, hogy Jules Barques épp klavius volt. Ő az egyik legjobb operatőr a szakmában, és már többször dolgoztak együtt. Enzun kapitány számításokat végzett a kompjúter segítségével, és töprengve nézte a hegyek kontúrt A legénységet, mind a hatot, összeszedték a bárokból, mind a háromból, és tájékoztatták őket, hogy ismét útvonalváltozás következik. A földön legalább egy tucat szerződést írtak alá, küldtek el Telefaxon, és már is nagy összegek cseréltek gazdák. Az Interplanet News pénzügyi varázslói tudományos pontossággal számították ki, hogy a többi ügynökségnek mennyit is számítsanak föl a hírek fejében, anélkül, hogy arra kényszerítsék őket, hogy saját hajót béreljenek. Nem mintha ez a veszély fenyegette volna, Spencernek túl nagy volt az előnye. Egyetlen versenytán sem érhette volna el a holdat 48 órán belül, Spencer pedig 6 óra múlva ott lesz. Igen, nagyon kellemes érzés volt megpihenni abban a nyugalmas és biztos meggyőződésben, hogy minden az ő kezében van, és úgy megy, ahogy akarja. Ezek voltak azok az intermezzók, amelyet miatt érdemes élni, és Spencer tudta, hogyan kell ezt kiélvezni. Ez volt a fő gyógyszere a gyomorfekéje ellen is, amely úgy látszik a hírközlési ipar dolgozóinak immár örökös foglalkozási betegsége. Az is jellemző volt rá, hogy a munka közben pihen. Egyik kezében ital, a másikban egy tányér szendvics, így hevert a behajózási épület kis megfigyelő A kettős üvegtáblán keresztül láthatta azt az apró dokkot, amelyből a szeléni három nappal ezelőtt kihajózott. Az ember nem tud szabadulni ezektől a tengerészeti kifejezésektől, jól lehet erre a helyzetre teljesen alkalmatlanok. A dok csupán egy betonszalag volt, amely húsz méterre nyúlt be a por furcsa s majdnem egész hosszába kísértev, mint valami óriási harmonika, az a rugalmas cső, amelyen át az utasok a kikötőből a hajóra léphettek. Most, hogy a légüres térre nyílt, le volt eresztve, és egészen összeesett. Nagyon lehangoló látványt nyújtott. Spencer az órájára nézett, aztán arra a hihetetlen látóhatárra. Ha felszólítják, hogy találja ki, milyen messze van, azt mondta volna legalább száz kilométerre, holott valójában kettőre vagy háromra. Néhány perc múlva napfény tűzött a szemébe. Ott jöttek felfelé kúszva a hold peremén, öt perc múlva itt lesznek, tíz perc múlva a Bőven van még rá ideje, hogy végezzen az utolsó szemüccsel. Dr. Laphson a felismerés semmi jelét nem mutatta, amikor Spencer üdvözölte, ami nem volt meglepő, hiszen előző rövid beszélgetésük majdnem teljes ötétségben zajlott le. Dr. Laphson, az Interplanet News iroda főnöke vagyok. Megenged egy felvételt? Egy pillanat vágott közben Lawrence. Én ismerem az Interplanet emberét. Maga nem Joe Leonard. Eltalálta. Én Morris Spencer vagyok. Múlt héten vettem át a munkát Joe-tól. Neki újból hozzá kell szoknia a földi gravitációhoz, különben egész életére itt ragad. Hát, fenemót gyorsan csinálták, alig egy órája rádióztunk. Spencer jobbnak látta, ha nem tesz említést arról, hogy már majdnem egy napja itt van. Ezzel együtt szeretném tudni készíthetek-e felvételt ismételte. Erre nagyon vigyázott, mint irodafőnöknek meg kellett tartania azokat a szabályokat, amelyek a hivatását és közönségét védelmezik. Voltak egyes kollégák, akik engedély nélkül tovább merészkedtek, de ha elkapják az embert, könnyen elveszítheti az állását. Most nem, ha nem haragszik, mondta Laurence. Száz dolgot kell elintéznem, de Dr. Lavson örömmel fog beszélni önnel. Ő végezte a munkanadját, minden elismerés őt illeti. Ezt idézheti, hogy én mondtam. Izé, köszönöm, morogta Tom zavartam. Helyes. A viszontlátásra, mondta Laurence. A helybéli mérnöki hivatalban leszek és tablettákon fogok élni, de maga akár alhat is egyet. Addig nem, amíg nem végeztem a munkával, javította ki Spencer, majd elkaptatomot és a szálloda felé irányította. Az első ember, akivel a tíz négyzetméteres előcsarnokban találkoztak, Enzo kapitány volt. Magát keresem, Mr. Spencer, mondta. Az űrmunkások szakszervezete beleköpött a dologba. Tudja, van egy rendelkezés az egyes utak közötti szabadidőről. Szóval úgy látszik, hogy... Kérem, kapitány, most ne! Vegye fel a kapcsolatot az Interplanet jogügyi osztályával. Hívja fel Kláviusz 1234-et. Kérje Harry Dancingot. Ő majd elsimítja. A magát megadó Tom Levson felkormányozta a lépcsőn. Húcsa volt olyan szállodát látni, amelynek nincs liftje, de most nem is volt szükség rá olyan helyen, ahol az ember út tíz kilót nyom. Majd a szobájába vezette. Valószínűtlenül kisméreteiről, valamint az ablakok teljes hiányától eltekintve, a szoba bármelyik olcsó földi szállodában is lehetett volna. Az egyszerű székeket, díványt és asztalt a lehető legkisebb anyagfelhasználással gyártották, főleg üveggyapotból, mert kvarc bőven előfordul a holdon. A fürdőszoba teljesen a szokásos volt, nagy megkönnyebbülés a ravasz szabad mosdók után de az ágy külseje kissé megdöbbentette az embert. Tudni illik, egyes földi turisták nehezen tudtak aludni egy hatodnyi nehézségi erő mellett, ezért egy lepedőt lehetett kifeszíteni az ágy fölött, amelyet könnyű rugók rögzítettek. Az egész berendezés enyhén szólva kényszerzúbony és a párnázott cella képzetét idézte fel. Egy másik vidám színfolt az a felirat volt az ajtó mögött, amely angolul, oroszul és kínaiul közölte. Ez a szálloda független belső nyomású, teljes biztonságot nyújt a kupola hibája esetén is. Ha ez előfordulna, kérjük maradjon szobájába és várja be a további utasításokat. Köszönjük! Spencer már többször elolvasta ezt a feliratot, és változatlanul az volt a véleménye, hogy ez a fontos tájékoztatást bizakodóban és könnyebben is megfogalmazhatták volna. Hiányzott belőle minden báj. Ez a legnagyobb baj a Holdom. Gondolta. A természet erőivel folytatott harc olyan kemény, hogy nem marad energiájuk az élet kellemesebbé tételéhez. Ami legjobban abban a különbségben mutatkozott meg, amely a technikai vívmányok nagyfokú hatásossága és az emberek nem törődömségek között fennállt. Ha a telefonra, a vízvezetékre vagy a légkondicionálásra, különösen a légkondicionálásra panaszkodott valaki, perceken belül megjavították de próbálja meg azt elérni, hogy gyorsan és udvariasan kiszolgálják egy étteremben vagy bárban. Tudom, hogy nagyon fáradt, kezdte Spencer, mégis szeretnék feltenni néhány kérdést. Remélem nincs kifogása az ellen, ha felvételt készítek. Nincs, mondta Tom, aki már jócskán túl volt azon, hogy bármivel is törődjön. a székre, és gépiesen kortyolta az italt, amelyet Spencer kitöltött, de láthatólag nem is tudta, mit izik. Itt Morris Spencer az Interplanet News-tól. Doktor Thomas Lawsonnal beszélek éppen. Nos, doktor, mindössze annyit tudunk pillanatnyilag, hogy ön és Mr. Lawrence a földoldal főmérnöke megtalálta a szelénét, és hogy a benne lévő emberek élnek és biztonságban vannak. Talán meg tudnád mondani nekünk, anélkül, hogy műszaki részletekbe bocsátkoznék, miképpen. Eh, ördög és pokol! Elkapta a lassan zuhanó poharat, anélkül, hogy egyetlen csepkirpörcsent volna, aztán az alvó csillagászt a díványra fektette. Azért nem panaszkodhatott. Ez volt az egyetlen dolog, ami nem ment menetrend szerint. És még ez is előnyére válik, mert így senki sem tudja megtalálni laphson még kevésbé meginterjúvolni, ami ki nem alussza magát azon a helyen, amelyet a Hotel Royce finom, humorral luxus lakosztálynak nevezett ki. Clavius City-ben az idegenforgalmi kormánybiztosnak nagy nehezen sikerült mindenkit meggyőznie arról, hogy nem részesít protekciósokat előnyben. A szeléné megtalálása miatt érzett megkönnyebbülése gyors ütemben csökkent, ahogy a Writer, majd a Times Spice, a Triplanetary Publication és a Lunar News gyors egymás utánban érdeklődött, hogyan sikerült az Interplanetnek elsőként megszereznie a híranyagot. Tény, hogy már azelőtt is adásba került, hogy elérte volna a kormányzati főhadiszállást. Spencer ugyanis előre előrelátóan figyelte a porszánok rádióját. Most, hogy már nyilvánvaló volt, mi történt, a hírügynökségek gyanakvását felváltotta a Spencer irányki csodálat. Micsoda disznó szerencséje van ennek a fickónak. Még beletelik egy kis időbe, míg rájönnek, hogy ennél is nagyobb bűvész mutatványa van tartalékban. Kláviusz hírközlési központja már sok drámai pillanattanúja volt, de ez az egyik legfeledhetetlenebb. Olyan, gondolta Davis kormánybiztos, biztos, illetve majdnem olyan, mintha az ember síron túli hangokat hallana. Néhány órával ezelőtt ezeket az embereket mind halottnak hitték, és most mégis itt vannak, egészségesen és vidáman, várva a sorsukra az eltemetett mikrofon előtt, hogy bíztatő üzeneteket küldjenek rokonaiknak és barátaiknak. A türelmetlen riportereknek várniuk kellett, míg a szeléni adásszünetet tartott. Most Miss Wilkins beszélt, azokat az üzeneteket diktálva, amelyeket az utasok nyújtottak át. Bizonyára mindenki táviratokat firkál a szétszagatott kalauzok lapjára, és megpróbálják összesűríteni a lehető legtöbbet a lehető legkevesebb szóba. Ebből az anyagból természetesen semmit sem lehetett idézni vagy megismételni, mind magányjelegű volt. Három bolygó postaügyi miniszterez udította volna együttes haragját arra a riporterre, aki oly botor lett volna, hogy felhasználja. Szigorúan véve, még csak nem is hallgathatták volna ezt a sávot, amint erre a hírközlési tiszt többször is utalt, egyre növekvő felháborodással. Mondjátok meg Mártának, Jannak és Ávinek, hogy ne aggódjanak miattam. Hamarosan otthon leszek. Kérdezzétek meg Tomot, hogy ment az Ericsson üzlet és értesítsetek, amikor visszahívtok. Mindenkit csókolok. George. Üzenet vége. Vettétek? Itt a szeléné. Vétel. A luna központ hívja szelénét. Mindent vettünk, továbbítjuk az üzeneteket és a válaszokat, mihez bejönnek. Most beszélhetnénk heris kapitánnyal? Vétel. Rövid szünet következett, miközben a hajó háttérzaját világosan hallhatták. A zártérben visszhangzó beszéd, egy szék nyikorgása, egy folytott pádom, aztán Heris kapitány hívja a központot, Vétel. Davis kormánybiztos vette át a mikrofont. Heris kapitány, itt az idegenforgalmi kormánybiztos. Tudom, hogy mind üzeneteket akarnak küldeni, de a hírügynökségek itt vannak, és nagyon szeretnének néhány kérdést feltenni magának. Először is le tudná írni röviden mi a helyzet a szelénében, Vétel. Hát, nagyon-nagyon meleg, alig van rajtunk valami ruha, de nincs okunk morogni a hőség miatt, hisz ez segített maguknak, hogy megtaláljanak. Minden esetre hozzászoktunk. A levegő még jó, és elég élelmünk és vizünk is van, bár az étlap mondjuk úgy, hogy egyhangú. Még mit akarnak tudni, Véta? Kérdezze a morális hangulatról. Hogyan viselkednek az utasok? Van-e valami el a feszültségnek? érdeklődött a triplanetári publication képviselője. Az idegenforgalmi kormány biztos továbbította a kérdést, némileg tapintatosabban fogalmazva. Úgy tűnt, a vonal másik végén némi zavart támadt. Mindenki nagyon jól viselkedett, mondta Pet egy kicsit túl gyorsan. Persze mindjárt szeretnénk tudni, mennyi időbe kerül maguknak, amik kimentenek. Tudnak erről valamit mondani? Vétel? Lawrence főmérnök most Portroyzban van, és a mentési munkálatokat tervezi, felelte Davis. Mihegy ezt ezzel készen van, továbbítjuk. Közben mivel töltik az idejüket? Vétel? Pet elmondta, és ezzel ugrásszerűen megnövelte a sén eladási példányszámát, és ugyanúgy a és az alma lanyhuló forgalmát. Röviden beszámolt a bírósági eljárásokról is, amelyet most meghatározhatatlan időre felfüggesztettek. Bizonyára nagyon mulatságos időtöltés, mondta Davis. De most már nem kell csak a saját erőforrásaikra támaszkodniuk. Bármit tudunk sugározni, zenét, rádiójátékot, vitákat. Csak mondják meg, mit kívánnak, elintézzük. Vétel! Pet erre részletesen válaszolt. A rádió összeköttetés már is átalakította életüket. Reményt hozott és összekötötte őket szeretteikkel. Mégis szinte sajnálta, hogy elzártságok véget ért. Az együttérzés szívmelegítő érzése, amelyet még Miss Morley kitörése is alig borzolt fel, múló álommá lett. Többé nem alkottak egyetlen csoportot, amelyet az élni akarás közös ügye egyesít. Életük ismét szétvált, tucatnyi, különféle cél és törekvés szerint. Az emberiség megint elnyelte őket, ahogy az óceán elnyel egyesült cseppet.